Studen je 1972. godine. jedan bugarski seljak traktorom radi na polju u blizini varne grada na obali crnog mora. Seljek je nešto zahvatio u zemlji kada je iššao s traktora i pogledao što je iskopao za prepasti se otkrio niz grobova ali ne bilo kakvih grobova. U jednom od njih bila su 222 predmeta od zlata. Na mjesto pronalaska stigli su ljudi iz Arheološkog muzeja u Varni, na čelu s direktorom Mihailom Lazarovom. Uz njega su bili Ivan Ivanov, stručnjak za Halkolitik, razdoblje na početku brončanog doba, i Georgi Georgijev, stručnjak iz Sofije. Taj trojac vodili skopavanja i ono što su pronašli promijenilo je slikoj doba. Početkom 70. godina 20. stoljeća svijet je bio podijeljen na dva tabora. Hladni rat podijeluje Europu i protok informacija i bio tako brzi slobodan kao danas ali vijesti o bogatom arheološkom nalazištu kod Varne proširile su se po cijelom svijetu. Godine 1977. u časopisu Expedition, koji je izdavao Muzej arheologije i antropologije sveučilišta u Pensilvaniji u broju 4, arheologinja Marija Gimbutas ovako je pisala o čudesnom otkriću kod Varne. Groblje u Varni na Bugarskoj obali Crnog mora gdje su od jedna do sedamdeset vršena iskopavanja prvo razredan je dodatak našem poznavanju civilizacije u karanovu 81 jedan dosad iskopani grob Smatra se da oni sačinjavaju oko polovinu ukupnog broja grobova na tom groblju. Senzacionalni su zbog izuzetnih bogatstava u zlatu, bakru, mramoru, obsidijanu, kremenu, raznom poludragom kamenju i školjkama Segijskog mora, kao i zbog tehnoloških dostignuća koje uključuju i grafitnu i zlatom obojenu keramiku. Ove groblje također sjajno i je zbog jedinstvenih grobova maski, ukopa maski boginje koje obasuta darovima. Bio je to samo početak oduševljenja s onim što je iskopano kod Varne. Kris Karev u knjizi Ljudska prošlost, objavljeno je 2005., u njezinom 11. poglavlju pod naslovom Europa Holocena, ovako opisuje nalazište kod Varne. Jedna četvrtina grobova u Varni bila je uništena prije nego što su iskopavanja počela, ali detalje u preostalih 211 ukopa otkrivaju upadljive razlike u i vrsti materijala koji su postavljeni pored mrtvih. Većina tih grobova, njih 170, ima do 10 predmeta, ali 23 groba nemaju sačuvanih predmeta. 18 grobova ima velike i spektakularne zbirke materijala. U grobu broj 14, koji zauzima muškarac star između 40 i 50 godina, ima više od tisuću predmeta, od kojih je njih 980 od zlata, uključujući i kuglice, prstenove, pločaste ukrase, narukvice i korice za penis. Tu su također bile i bakrene sjekire i drugo oruđe, kao i predmeti od kremena i keramika. Varna se obično uzima kao dio neolitičke kulture Karanovo, nazvana je prema istoimeno mjestu u Južnoj Bugarskoj. U Karanovu ima šest razina. Razina šest, koje pripada i Varna, dio je ranog bakrenog doba. Ona se stavlja u razdoblje koje počinje oko 4800. Te prije Krista i završava oko 4000. prije Krista. Obilježje Neolitika u jugoistočnoj Europi su telovi, koji su nastali kao rezultat stalne naseljenosti na jednom području. Ljudi su u Neolitiku gradili kuće od cigli od blata ili gline. Kako su te kuće propadale ili bjevale srušene, tako su se ostaci cigli od blata ili gline gomilali na Humku, na kojemu je bilo građeno novo naselje. Šest razina naseljenosti u Karanovu stvorilo je tel visok 12 metara. Ali varna je posebno nalazište. Obilje zlata nađenog na tom mjestu zapanjilo je arheologe. Samo u jednom grobu nađeno je 890 predmeta, od zlatnih kuglica pa do okruglih zlatnih ručnih radova. Tu je i 16 zlatnih prstanova, 11 zlatnih ščepova za usta ili uši, 6 zlatnih navlaka za dršku sjekire, 5 zlatnih navlaka za luk, narukvica od školjke spondilus prekrivena s dvije zlatne pločice, dva konveksna zlatna diska stavljena preko pokojnikovih koljena, 3 bakrene sjekire, bakren od ljeto, bakreni i kremeni šiljak, tri oštrice od kremena, jedna od njih duga 39 cm, dvije kamene sjekire, četiri keramičke posude i poklopac. Zlato je posebno opčinjavalo. kris Carré piše. Kao što je primijetio arheolog Douglas Bailey, većina tih predmeta su ukrasi i oni su bili zašiveni na odjeću, pričvršćeni na glavu ili na dlake na licu, progurani kroz rupe u usnama i ušima ili nošene na zapešću ili nadlakticama. U svim slučajevima zlato se koristilo da bi uvećalo izražajnost nečega, žezla, lica ili tijela. Zlato nađeno u Varni predstavlja prvi trag upotrebe tog plemenitog metala u ljudskoj povijesti. Samo bi to bilo dovoljno da Varna zasluži svoje važno mjesto u povijesti. Ali Varna je bitna po nečemu sasvim drugom. Arheolog Colin Renfrew u članku Varna i pojava bogatstva u prapovijesnoj Europi, objavljenom u knjizi Društveni život stvari, piše. Varna ima još jedno značenje za jugoistočnu Europu. Do tada halkolitičke kulture na Balkanu uvijek su se pojavljivale unutar ekonomije koja je u mnogim aspektima bila egalitarna. Do sada otkrivena sela imaju kuće otprilike jednake veličine, a jedna veća građevina, koja je ponekad pronađena, razumno se smatrala za komunalnu strukturu, analognu muškoj kući u nekim društvima. Do sada ni planovi sela, niti pronađeni artefakti ne sugeriraju postojanje društvenog rangiranja u vrijeme halkolitika na Balkanu. Barna da je drugačiji utisak. Količina grobnih predmeta u nekim grobovima zapanjujuća je sama po sebi. Što više, postoje posebni artefakti u nekim bogatim grobovima, koji sami posebi ukazuju na vrlo poseban status. Grobovi u Varni ukazuju na činjenicu da su se pojavile društvene razlike među pojedincima i da te razlike nisu bile male. Postoje razlog zašto je netko u Varni pokopan uz kilograme zlata i bakra. Stavljanje takvog blaga u nečiji grob značilo je da pokojnik ima poseban status. Varna je značajna još po nečemu. Nađeno zlato, pakari, školjke, spondilus nisu iz Varne. Školjka je sa sredozemnog mora, bakra i zlata nema u okolici Varne. Netko je to zlato, pakari, školjke sredinom petog prije Krista dopremio do Varne i zamijenio ih za neku drugu robu. A sve te društvene promjene bile su moguće jer su ljudi počeli obrađivati metal. Ljudi su se počeli služiti metalom i prije nego što su ga obrađivali. Tajem je metal doslovno pao s neba. Bilo je to takozvano meteorsko željezo koje se, kao što mu ime kaže, može naći u meteorima koji su pali na zemlju. Mirča Eliade, povisniča religija u svojoj knjizi Kovači i Alkemičari, ovako piše o tom željezu. Primitivni ljudi obrađivali su meteorsko željezo još davno prije no što su naučili iskorištavati zemne željezne rudače. Meteorsko su željezo obrađivali kremenim čekićima i oblikovali predmete koji su po izgledu potpuno odgovarali onima od kamena. Tako su grenlanski eskimi svoje noževe izrađivali od meteorskog željeza. A kada je Cortes zapitao Astečke poglavice odakli im njihovi noževi, oni su mu kretnjom pokazivali put neba. Kao Majes, Jukatana i Inke is Perua, tako su i Asteci upotrebljavali samo meteorsko željezo, i stoga su ga cijenili više od zlata. Prava revolucija u ljudskoj povijesti nastala je tek kada su ljudi sami počeli obrađivati metal, kada su vadili rudu iz zemlje i onda je obrađivali. Ali put prema toj revoluciji nije bio jednostavan. Put do obrade metala, do početaka metalurgije koja je tako izmijenila društvo u varni i drugim dijelovima svijeta, kada su oni upoznati s metalom, Išao je preko boje i bojanja mrtvih. Govori profesor doktor Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U literaturi arheološkoj vrlo često ćete naći nešto kao, eto, bila je na nekom proplanku, jako je važno da je neki proplanak, jer tamo puše, je bila neka vatra koja je dugo gorjela. I onda je neko... Eto tako, uz ono što je tamo uložio i pripremao u toj vatri zabunom ubacio neki komad nečega, neku stjenu. I onda nakon dugog procesa i posebno dakle tog upuhivanja jer je to morala biti visoka temperatura postiže se dakle dodatkom zraka je na kraju procesa kad su razgrnuli naši su tamo dolje nešto rastavljeno već je bilo skrutnuto ali rastavljeno i od tada kreće metalurgija međutim to je jedan apsurd koji zapravo jednostavno tako nije funkcionirao neko je morao s, s tim metalom puno puno ranije funkcionirati puno dulje se na neki način družiti s njim prije nego što je bio metal međutim ono što je najzanimljivije dakle ta operacija nema veze s metalom nema veze s metalurgijom ima veze i isključivo s bojom. Kako je boja zapravo sastavni dio strukture društva, ne bilo koja boja, a, crvena i bijela su primarne, jer mi vidimo u nekim ranim vremenima, čak od 8000 godina prije Krista, pa onda nešto malo naniže, vidimo da imamo pokojnike sahranjene, a kosti su im bojane crvenom bojom. Da pa čak i nekoliko varijanti crvene boje. To znači da nije bio neko sahranjen, pa je preko njega nataložena crvena boja, nego je on bio sahranjen kao kostur. Morao je biti izložen negdje sa strane, obredu ekskarnacije, dakle na nekoj platformi da ga životinje ne mogu izglodati kosti, a da ostanu čitave kosti, ali da bude ogoljen do kosti. Dakle, tek takav se je sahranjivao. I na njega, na te kosti u toj raci koju je čovjek iskopao za njega, bojao je crvenom bojom. Kod žena su u prapovijesti u crvenu boju bojane karlične kosti, a kod žena i muškaraca još je lubanja bojana u crveno. Cijeli ritual možda ima veze s idejom sijenja novog života. Smrt je bijele boje, boje ogoljenih kostiju. Život je crvene boje, boje krvi. Bojanje kostiju u crveno pokušaje da se pospješi povratak pokojnika. Pirča Eliade u prvom dijelu knjige povijesti, vjerovanja i religijskih ideja pišu. Čini se da je vjerovanje u zagrobni život postojalo još u najstarijim vremenima, što dokazuje korištenje crvenog okera, obredne zamjene za krv, dakle simbola života. Običaj posipanja mrtvih tijela okerom vrlo je proširen i vremenski i prostorno, od čukudijana u Kini sve do zapadnih obala Europe, u Africi, od rta Dobre Nade, u Australiji, Tasmaniji, u Americi sve do ognjene zemlje. Religijsko značenje ukopa bilo je veoma prijeporno. Nema dvojbe da je ukop pokojnika morao imati neke obrazloženje, ali koje? A fortiori. Vjerovanje u zagrobni život potvrđeno je ukopima, inače ne bismo mogli razumijeti trud koji su ljudi ulagali da bi pokapali tijelo. Taj zagrobni život mogao je biti posve duhovan, odnosno zamišljen kao post-egzistencija duše. Vjerovanje je potkrijepljeno pojavljivanjem pokojnika u snovima. No, neki se ukopi mogu tumačiti kao mjera opreza, zbog mogućeg pokojnikova povratka. U takvim su slučajevima tijela bila savijena, a možda i svezana. U starijem paleolitiku ili starijem kamenom dobu praksa ukopa se raširila. Tijela su i dalje bila posuta crvenim okerom i pokopana u jame u kojima su se stavljali još i predmeti poput školjaka, privjesaka, ogrlica. Lijade smatra da je upotreba boje prvo crvenog okera dokaz da su najstariji ljudi jerovali u zagrobni život, a ta je boja vodila do metala najbolju najatraktivniju crvenu boju koju možete dobiti i najčešće koja se nalazi u prirodi 5% dakle ukupna kore zemaljske je pripada željeznim oksidima prije svega hematitu a hematit gradi i hemoglobin dakle crvena krvna zrnca prema tome to je ta ista kombinacija jeratni čovjek po miri su želje za hrđe, mogao na neki način povezati miris krvi s time. Dakle, to je neka veza. I ima druga crvena boja, koja je puno, puno rijeđa, međutim koja se nije bojala preko cijele, cijelog kostura, nego često nalazimo često. Kad nalazimo, onda nalazimo isključivo na lubanji, to je cinabarit. Cenebarit je živena rudača i to je dosta zanimljivo. To je najatraktivnija crvena vojaci nove koja se čak do početka 20. stoljeća uprvljava kao šminka, međutim kad se shvatilo koliko je otrovna onda se je maknula ukinula. Naime, u rudači na baritu je, je živa. Godine 1816. arheolog Christian Jürgensen tomsen imenovan je za kuste sa narodnog muzeja danske u kopenhagenu jedan od njegovih poslova bio je klasificiranje velike kolekcije skandinavskih starina. Kako bi olakšao taj posao, on je stvorio sustav klasificiranja prema tehnološkom razvoju u Europi. Sustav je rađen prema materijalu koji je korišten za proizvodnju oruđa i oružja. Cijelu je povijest i prapovijest Thompson podijelio na kameno, brončano i željezno doba. Kasnije je stvorena finija podjela. Bakreno doba je došlo nakon kamenog. Bakreno počinje 3500. Te prije Krista i traje do brončanog doba, koje počinje oko 2300. Te prije Krista. Željezna doba počinje oko 700. godine prije Krista. Prvi metal kojeg su ljudi počeli obrađivati bio je bakar. Naravno, bakar je prvi metal koji se pojavio. S njim se puno jednostavnije, lakše operiralo, jer proizvodnja bakra traži i puno nižu temperaturu. Negdje je 1100 maksimalno, željezo je 1550, dakle tu treba još dosegnuti tih 450 stupnjeva. Međutim, kod bakra je recimo, druga prednost, to je da ga se nalazi elementarno u prirodi. Dakle, vi ste ga mogli naći čistoga u prirodi i upotrebiti ga već takvoga udaranjem bez ljevanja, topljenja dalje. Dakle, bakar ima tu prednost jer se negdje na vrhu u tim vulkanskim erupcijama, kad bakar izlazi van i ono što znamo to su konglomerati raznih minerala, dakle bakar je vezan uz neke elemente druge pa ga imamo u raznim... Oblicima kroz slojeve, međutim ono što se pojavi na samom vrhu tog procesa, kako i tamo ima jako puno sumpora kad izlazi van, onda se veže u zraku, uz raku, uz vodik i tako dalje, kisik, i stvori se neka vrsta tekućine kiše koja pada zapravo, koja je zapravo sumporna kiselina. Ona otopi sve osim bakra. Dakle, bakar je već gore na površini očišćen i to zovemo željezni šljem. Bez obzira nema veze sa željezom, ali dakle, to je jedan tanki sloj na površini rudnika koji su ljudi mogli u tim davnim vremenima eksploatirati. Naravno, danas bi ga tek tamo negdje u tragovima nađemo, ali nekad ga je bilo od par milimetara pa čak negdje i do par metara debljine. Negdje Sjedno Americi su zabilježili baš i tako veliku debljinu. Eto, to je ono što je čovjek mogao iskoristiti kao elementarni bakar. Bakar je bio prvi metal koji su počeli obrađivati ljudi. Nakon bakra ljudi se počinju baviti metalom koji nas občinjeva do dan danas. Dva svojstva činje taj metal tako občinjavajući. Prvo, njegova je boja tako priplačna. Boja mu je takva zbog elektronske strukture njegova atoma koja absorbira elektromagnetsku radijaciju s valnim duljinama manjim od 5600 angstrema, ali reflektira valne duljine veće od 5600 angstrema. To je valna duljina žutog svjetla. Drugo, kemijska stabilnost tog metala temelji se na relativnoj nestabilnosti spojeva koje on oblikuje s kisikom i vodom. Ta karakteristika omogućuje da taj metal bude rafiniran od drugih, manje plemenitih metala, tako što se oksidiraju drugi metali i onda se odvoje od tog rastaljenog metala u vidu drozge. Taj metal topi se na temperaturi od 1064 stupnje Celzijusa. Ima relativno visoku gustoću od 19,3 grama po kubnom centimetru i karakterizira ga mekoća koja omogućuje da se taj metal oblikuje bez neke sofisticirane metalurške opreme. Zbog toga se od najranijih vremena on koristio za izradu nakita. O kojemu je to metalu riječ? Naravno, to je zlato. Nakon bakra, zlato je bilo drugi metal koji su ljudi počeli obrađivati. Trebalo je neko vrijeme da zlato zaživi uz bakar. I ono što je zanimljivo negdje u ovim našim prostorima, dakle, vinčarski lokalitet, to je jedno šest km nizvodno od Beograda, Dunavom Nalazi se lokalitet vinča koji je eponimni lokalitet jedne velike kulture koju imamo mi i tragova njezenih i u našim prostorima, istočne Slavonije. Ta kultura je došla iz prostora Male Azije kao populacija ograničenih resursa. Dakle, to je prva populacija koja se ne bavi isključivo stočarstvom, zemljoradnjom, nego to je populacija koja dolazi ovdje isključivo zbog metala. Dolazi zbog bakra i zlata. Ono što je zauzela, zauzela je i prostor Istočne Srbije, tamo gdje imamo bakra, ali gdje imamo i zlatne rudnike. Istovremeno a, zauzela je prostor sjeverno od rijeke Mureš ili Maroš u Rumunskoj ispod takozvanih muntimetalići, to je Transilvanija, dakle metalne planine, u kojoj imate i munti Apuseni, jedan segment tih planina koji su zlatni planine. Dakle, imamo bakra i zlata u tim prostorima i imamo u istočnoj Srbiji bakra i zlata također zajedno. I vidimo da je rana vinčanska kultura sjela i na jedan i drugi prostor, što je absurdno da je mogla sjesti u slavonski prostor i taj prostor Vojvodine recimo gdje je ono najbogatije tlo pa bi tu mogla živjeti kao nekakva zemljoradničko-sočarska populacija. Međutim ona to ne preferira, traži ove skučene prostore gdje su elementarni uviti života u planinama, međutim isključivo zbog rudnika. Godine 1908. kustos Beogradskog narodnog muzeja Miloje Vasić počeo istraživati lokalitet Vinča, smještena desnoj obali Dunava, nizvorno od Beograda. Desetljećima se već oko tog lokaliteta pronalazila keramika. Vasić će na tom lokalitetu istraživati sve do 1934. Iskopavanja u Vinči financirao je britanski novinski magnat i ljubitelj arheologije Sir Charles Hyde. Početak vinčarske kulture stavlja se u oko 5500. godinu prije Krista. Po nalazima nađenim na lokalitetima te kulture može se zaključiti da je bila riječ o bogatoj kulturi koja je proizvodila predmete koji su se razminjivali za druge, dragocjene i rijetke predmete. Primjer je pronalazak obsidijana na lokalitetu Vinča. U Beogradskom tjedniku vreme, u broju od 8. travnja 2010. ovako je opisan pronalazak obsidijana na lokalitetu Vinča. Prema riječima našeg sugovornika arheologa Bobana Tripkovića, u vrijeme vinčanske kulture naselje u današnjoj Vinči kod Beograda zaista je imalo nadregionalni značaj. Iz ovog naselja potječu dokazi o postojanju razvijene razmjene, o tome svjedoči Obsidijan, vulkansko staklo crne boje, koji je bio izuzetno važna i vrijedna sirovina u prapovijesti. povijesti. Obsidijan nastaje hlađenjem vulkanske lave i u Europi ga ima na svega nekoliko lokacija, na dva mjesta u Karpatima, na dva otoka u Egeji i na četiri mjesta u središnjem Sredozemlju na talijanskim otocima. Svaka od tih mjesta različito je po kemijskom sastavu, tako da je moguće utvrditi s koje lokacije potječe svaki predmet, odnosno sirovina od koje je izrađen. Na osnovi analiza kemijskog sastava utvrđeno je da je obsidijan iz Vinče dopremljen Skarpatskih planina iz današnje Slovačke, stotinama kilometara na sjeveru. Opsidijan se naziva i crnim zlatom. Koristi se u izradi oštrica, bodeža, na otocima u Egejskom moru pronađene su vaze od obsidijana, ona dolu i su od njega izrađivali ogledala. Ali posebno je bio na cijeni kao materijal za izradu izuzetno oštrih noževa i alata za sječenje. Činjenica da je netko 5000 godine prije Krista u Vinču donio dragocijene predmete do obsidijana, nađeno ih je oko 1500 komada, govori o razvijenoj razmjeni i o tome da se to crno-zlato imalo za nešto razmijeniti. A ono se razmjenjivalo za metal koji se proizvodio u Vinči, u toj prvoj kovačnici na svijetu. Ono što je najzanimljivije sad u cijeloj priči je to da ta vinča ima 7 metara slojeva vinčanske kulture. Ono što je zanimljivo, taj arheolog koji je to kopao tamo prije stotinu godina skoro, je dokazivao da je vinčanska kultura koristila avalu, dakle ne možemo reći ni planinu, jedno malo veće brdo, južnije od vinče, u kojoj su oni eksploatirali živu, opet cinabarit. Cienabarit i svi slojevi su ispunjeni nekim čudnim pećima i prepuno je Cienabarita u tim slojevima. Naravno, sad je pitanje bilo zašto je neko u tim ranim vremenima koristio živu 5.500 godina prije Krista, pa do 3.500 godina prije Krista, kome treba živa? Živa ni, ni danas ne treba da nemamo termometre, danas imamo naravno neke suvremenije načine kako mjeriti, ali ona je opasna i klonimo je se. Međutim, kome treba tako rano? Živa je zlatotopka. Na dnevnoj temperaturi ona otopi zlato, a morate shvatiti jednu stvar, da je zlata, to zlato koje se skuplja aluvijalno u rijekama, u jednom kubnom centimetru, dakle vrhu prsta, imate negdje milijuni pol zrnaca pjeska. U tome je nešto izlata. zlata. Kad biste to mehanički odvali jedno od drugog, nikad kraja tome ne bi bilo. Zlato bi bilo deset puta skuplje nego što je. Ovako kapnete živu preko toga, živa istopi na dnevnoj temperaturi zlato i kao skrama zlato pliva na živi. Vi tu tekuću živu odvojite od nečistoća drugih pjeska i zapalite, stavite u posudu, na 400 stupnjeva živa ispari i vi dobijete čisto zlato. Što čovjek može napraviti s bakrenom sjekirom? Ne može rasići komad mesa, ne može posjeći drvo. Zašto mu onda ona služi? Arheolog Colin Renfrew u članku Varna i pojava bogatstva u prapovijesnoj Evropi, Europi mu u knjizi Društveni život stvari, tvrdi da je odlučna inovacija u razvoju novog proizvoda prije društvena nego tehnička. Ljudi nisu stvarali nove proizvode od novih materijala samo zbog njihove upotrebne vrijednosti. Sjekire od kamena bile su puno tvrđe i oštrije od onih bakrenih. Colin Renfrew piše taj argument dobro pokazan na primjeru metalurškog razvoja u jugoistočnoj Europi u takozvanom halkolitičkom razdoblju. Problem koji tu treba objasniti, kao i u većini slučajeva ranog razvoja metalurgije, ne sastoji se u tome da se objasni zašto ljudi nisu odmah počeli koristiti tu veliku tehnologiju. Problem je u tome da se, posve suprotno, shvati zašto su se uopće trudili oko toga. Jer sve dok se tehnologija ne razvije, što može tek uz intenzivnu primjenu, rana bakrena metalurgija ne proizvodi ništa korisno. Proizvodi koji mogu biti proizvedeni od bakra putem procesa kaljenja imaju vrlo malo svojstava koja bi bila bolja od dobro izabranog kamena. U većini slučajeva čini se da je rana metalurgija prakticirana uglavnom jer su proizvodu imali nova svojstva, koja su ih činila atraktivnim da se koriste kao simboli i kao predmeti za kićenje i ukrašavanje, i da se koriste na način da se putem usmiravanja pažnje poveća prestiž. Na isti način u Europi u ranoj fazi pronalazimo željezo uvijek kao materijal od velike vrijednosti, čiji kontekst u bogatim ukopima i drugim nalazima ukazuje na prestižni status. Tek, znatno kasnije, željezo se počinje koristiti za izradu produktivnih alata. Nalazi u Varni potvrđuju tezu da je rana metalurgija proizvodila predmete koji su imali samo društvenu i simboličnu vrijednost. Alat ili oružje napravljeno od bakra služilo je kako bi se ljudima pokazalo da je vlasnik tog alata ili oružja imao poseban položaj u društvu. Bakrena sjekira služila je kako bi se pokazao prestiž, a ne kako bi se posjeklo drvo. Stvari se mijenjaju s napretkom metalurgije. Razdoblje bakrenog doba stavlja se od oko 3500. do oko 2300. godine prije Krista. Nakon bakrenog doba dolazi brončano, koje traja od oko 2300. do oko 700. godine prije Krista. Sjekira od bronce nije bila samo ukrasni predmet. S njom se moglo napraviti puno dobra ili štete. Bakar ima tvrdoću pol do onoga dijamanta 10, dakle u toj mosovoj skali. Bronca ima tvrdoću 4, 4,5, željeza ima 5, a čelik ima 7. Dakle, nešto što stvrdoće 2,5 je više simboličko nego li zapravo uporabno. I mi vidimo u tim ranim vremenima s tom vinčanskom kulturom, vidimo i metaluške procese, vidimo i prve kalupe i ljevanje kod njih. Vidimo i rudnik, imate prvi najstari rudnik na svijetu, se u ovom času odi kao rudna glava, to je baš upravo to toj istočnom dijelu, dijelu istočne Srbije, i vezano uz vinčansku kulturu. Dakle, tu očito neko eksploatira i kopa zlato do 20 metara u dubinu, neke vrste svrtnjeva, nisu to rudnici u ovom današnjem smislu, ali do 20 metara se kopalo u dubinu da se izvlači bakar. To su uglavnom zapravo bakrini karbonati, to je malahit i azurit Zanimljivi su, jedan je zeleni izrazito, a drugi izrazito plavi, pa se to onda lagano može prepoznati. To se pretapalo i dobivalo se metal koji je mekan. Samo da kažem da je tvrdoća rožnjaka onoga, dakle mikrolita, onoga što je čovjek obrađivao od kamena sedam, dakle gotovo tvrdoća čelika. Prema tome, taj bakar nikako nije mogao zamijeniti samu ideju tvrdog kamena, ali je bakar bio on imao neko tko je vrlo rano neku simboličku ulogu, vi ste ga mogli proizvesti u neki oblik tako da se pojavljuju i kamene sjekire u vinčanskoj kulturi, iste kao i bakrene. Dakle, te kamene sjekire su na neki način asocirale, pa su se napravili bakrene koje nisu puno koristili, jer vi dva put udarite s bakrom u, u, u drvo, on se smota, ne pukne, smota se, vi ga možete popraviti, ali to nikako nije efikasno. Ali vidimo da u grobovima u tim ranim vremenima ima pokojnik i kamenu sjekiru, ali može imati i tu bakrenu. Metalurgija je puno toga promijenila u tim ranim društvima. S njome je na zamahu dobila trgovina. Sada se na velike daljine trgovalo. Zamjenjivalo se metalne predmete za drugu robu. Robert James Forbes u knjizi Drevna metalurgija piše. Ne smije se precijeniti važnost metalurgije u tim ranim društvima. Napredak metalurgije bio je spor, jer nisu svi metali bili bolji od kamena. I trebalo je školovati narašte kovača i talioničara kako bi se proizvelo nešto poput bronce, koja je definitivno bila bolja od kremena i uglačanog kamena. Ipak, na duge staze, metalurgija je imala dubok utjecaj na ranu ekonomiju. Ona prati razvoj urbane civilizacije i stvaranje prvih carstava u povijesti. Mnoga od tih carstava bila su nametnuta izvornim seljačkim civilizacijama iz doba Neolitika, tako što su ih napala ratnička plemena i uspon metalurgije omogućio je gospodarećoj klasi da zgrne bogatstva u obliku metalnih prstenova, poluga dalje. Ono što je jedva bilo moguće u doba Neolitika, stvaranje društvenih klasa temeljenih na relativnom bogatstvu, sada je bilo moguće. Metali koji su se razmjenjivali po težini služili su nakon žitarica kao najraniji oblik novca, stoka i kože nisu bili pogodni za trgovanje i razmjenu na velike udaljenosti. Dobar dokaz terane trgovine i želje za zakupljenje metala i groblje pronađeno u armi. Naime, ono što je bilo zanimljivo zašto je Varna tako i je na jednom buknula, taj dio Bugarske obale je imao izraziti kontakt sa indo koji se gore nalaze na sjevernoj obali Crnog mora, i polako nadjeru prema zapadu. Dakle, doći će i oni negdje nakon 3,5 tisuće i ove, ove naše prostore. Međutim, prve kontakte su imali tamo prema Bugarskoj obali. Varna prodaje ono što je vinčanska tehnologija u, u bakru i u zlatu njima. Tu je očito stekla neki metak, to nije dugo trajalo, ali dok je trajalo, bilo je zaista raskošno. Dakle, ono što bismo posebno trebali naglasiti, kako vidimo živu u svemu tome, u toj Varni imamo nekoliko posuda koje su izrazito crne izvana, čak mogli bismo reći grafitirane. Dakle, grafitom su ovaj, premazane i dobiju metalni sjaj. Međutim, preko tog grafita vidi, mi vidimo slikanje zlatnom bojom. Da biste slikali zlatnom bojem, najjednostavnije je to upravo to, otopiti zlato u živi i onda možete ili kistom ili prstom mazati preko toga, ne na velikoj temperaturi zagrijavati, živa će ispariti i dobit ćete mu onda tragove tego slikanja. Dakle, vidimo, u Varni vidimo slikanje tom zlatnom bojima, a ima jedna posuda i u Srbiji koja ne pripada Varnej kulturi nego i nekoj drugoj kulturi, dakle bliže Vinči koja pokazuje isto tako tragove bojanja zlatom. Godine 1813 Thomas Young, engleski liječnik, fizičar i egiptolog koji je sudjelovao u dešifriranju kamena iz rozete prvi je puta upotrijebio pojam indoeuropljeni Pojam je upotrijebio u prikazu dijela Mitridat Johna Kristopa Adelunga u kojemu je taj pruski lingvist pokušao dokazati vezu između sanskrta i glavnih europskih jezika. Adelung, Yang i drugi lingvisti znali su da postoji sličnost između europskih jezika i jezika koje se govore u jugozapadnoj i južnoj Aziji. Danas se smatra da ti jezici potiču iz jednog jezika, indoevropskog. Do prvog stoljeća prije Krista, od Atlanskog oceana do Indije, živjeli su narodi koji su govorili blisko srodnim jezicima, indoevropskim jezicima. Izvori tih jezika mogu se pratiti do zajedničkog pretka koji se govorio u euroaziji prije otprilike 6000 godina. Narod koji je govorio tim jezikom nazivamo indoevropljenima ili praindoevropljenima. Ali kao što to piše James Mallory u svojoj knjizi Indoevropljeni, zagonetka njihovog podrijetla mi tom narodu možemo dati ime, ali oni nisu slični gotovo ni jednom drugom starom narodu. Od njih su nastali jezici kojim govori polovina ljudi na zemlji, ali oni su najteže shvatljiva i uhvatljiva pojava u povijesti. Iza Indoevropljena nije ostao ni jedan tekst. Materijalni ostaci njihove kulture ne mogu se sa sigurnošću utvrditi. Područje na kojem su živjeli predmet su stoljeće i pol duge polemike. Uticajno tumačenje podrijetla Indoevropljena dala je Marija Gimbutas, američka arheologinja litavskog podrijetla. James Mallory u knjizi Indoevropljani piše. Maria Gimbutas je tvrdila da se Indoevropljani trebaju poistovijetiti s kurganskom tradicijom. Taj termin obuhvaća niz kultura koje su zauzimale stepsku i šumsko-stepsku regiju južne Ukrajine i južne Rusije. U četvrtom prije Krista u tom su području posvjedočeni svi atributi zamišljenog indoeuropskog društva koje se rekonstruira na temelju lingvističkog svjedočanstva, pa tako i oni koji su zemljopisno najizraženiji, poput pripitomljenih konja i vozila s kotačima. Naselja su malobrojna, a većina različitih kultura te regije poznata je prije svega po pogrebnim običajima. Njih najčešće obilježava pokapanje u zemljanoj ili kamenoj prostoriji, česta prisutnost stokera. Aju i u mnogim slučajevima podizanje niskog humka, ruski kurgan. Pogrebni prilozi obuhvaćaju oružje i životinske ostatke, osobito koze i ovce, ali i ostatke goveda i konja. Sažeta slika kurganske tradicije jest ratoborno-stočarsko društvo, vrlo pokretljivo, društvo koje je upotrebljavalo kola koje su buhli volovi i u kojem je bilo prošireno jahanje konja. Marija Gimbutas i njezine pristalice smatraju da je taj narod potekao u istočnoj stepi, negdje između Volge i Urala, i onda se počeo širiti. U tom širenju došli su do Atlanskog oceana, preko Kavkaza došli su do Mezopotamije, neki su krenuli prema Indiji, drugi pak preko stepe u Središnju Aziju. Nisu svi pristalice te teorije. Britanski arheolog Colin Renfrew postavio je takozvanu anadolsku hipotezu prema kojoj su indoevropljani pod iz neolitske anadolije. Razlika nije bila samo u mjestu gdje su živjeli indoevropljani. marija Gimbutas tvrdi da su nomadi stočari provalili oko 3500. godine prije Krista u Europi i silom zatrli kulturu koju ona naziva staroevropskom. Renfrew je tvrdio da je seoba indoevropljana bila miroljubiva. U sukobu tih dviju teorija bolje je prošla ona od Marije Gimbutas. Prema njoj u Europu su oko 3500. prije Krista provalili nasilni nomadi. Sa sobom su donijeli kola, pripitomljene konje i oružje od novog metala. Eto, imamo tvrdoću tu koju ko imamo s bakrom. I ništa se ne može dobiti osim ukrasa. Bez obzira što su to i sjekire, što su to i kao neka koplja i tako dalje, ali to je samo ukras. Međutim, Sjeverni Kafkaz, taj prostor tih Inde koji dolaze i ulaze u ove naše prostore, njima na površini, za razliku od ovoga što je kod nas taj elementarni bakar, pa onda bakrini oksidi koji se nalaze ili karbonati koji se nalaze u tim slojevima, tamo ih nema. Tamo je prvi sloj nešto što je već kompleksni, kompleksna rudača u kojoj uz bakar imamo arsena ili antimona. To su takozvani tetraedriti ili tenantiti, rudače, koji su vi sami po sebi kompleksni. Kad to bacite u vateru, izgleda kao neki bakar, recimo, u tom kontekstu. Nakon zagrijavanja na sto stupnjeva, a zapravo da biste zagrijali na toj temperaturi, morate imati dr drveni ugljen. Prema tome, čak i bakar obični morate istopiti uz drveni ugljen. Dakle, drveni ugljen je već bio znan u vinčanskoj kulturi, s time se postiže 1100 stupnjeva. Dakle, to i funkcionira. Međutim, kad to bacite u vatru, na kraju procesa istopi se taj bakar i vi krenete upotljavati taj metal, a on je dvostruko tvrđi. On ima četiri pol tvrdoću. On ima tvrdoću bronce. A zapravo da i ne znate da unutra imate kompleksni metal. I sad su oni počeli prepoznavati tu vrstu rudače i koristiti tu vrstu rudače. I to se onda sindoevropljenija proširio u naše prostore, tako da prva badenska kultura koja dolazi s time kod nas 3500. godine, već upotreba taj tip rudače. Nje nema toliko puno kao bakra tog prije, međutim stoji u čvrsto u slovima pa se mogla eksploatirati. Ono što je zanimljivo da upravo ta istočna Srbija, koja je bila zanimljiva Vinči, više nije ovima kasnije jer to nema te, tog tipa rudače. A, tog tipa rudače ima dosta u Bosni, pa čak i do Slovenije, zapadno Slovenije. Prema Mariji Gimbutas, Indoevropjeni su došli u područje Europe u tri vala, koje su se zbivala od oko 4000. Te prije Krista do oko 2500. Te godine prije Krista. Oko 6000. Te godine prije Krista ratarske zajednice preko Grčke došli su na Balkanski polotak i čini se da su oko 2000. godina te zajednice uživale u neprikidnom razvitku i relativnom miru. To se vidi po povećanom broju stanovnika, razvoju mješovitog poljodjelstva, početcima specijalizacije obrta, razvoju obrade kamena i bakra, razrađenjem priboru za obrade. Arheolozi taj razvoj videju nizu brežuljaka ili telova, gdje se u naslagama može pratiti ostatak 2000 godina dugog neprekidnog naseljavanja. Sve to završava negdje dolaskom indo -Evropljana. James Mallory piše. U području jugoistočne Europe, koju Gimbutasova opisuje kao spolno egalitarnu i miroljubivu, pojavljuju se stari grobovi, morfološki isti onima iz stepe. Ti su grobovi općenito ograničeni na muškarce i popraćeni oružjem, strijelicama, kopljima, noževima, te simbolima moći, skeptrima s konjskim glavama. Obred sati, žrtveno pogubljenje žene nakon muževe smrti, u nekim je grobovima nagovješten, što upućuje na patrijarhalnu nara ratnika stočara, koji su se nametnuli lokalnim ratarskim populacijama. Marija Gimbutas tvrdi da taj novi narod sa donosi novu, grubu keramiku. Ta je keramika vrlo kvalitetna, ali njezini stvaratelji nisu bili inventivni. Bakrena industrija Eneolitičkog Balkana propala je a postupno je zamijenila proizvodnja arsenske bronce, čije se podrijetlo i oblik pripisuju kavkaskim metalurškim središtima. Novi tip metalurgije bio i tekako opasan. To nije više, kako bih rekao, bezbolna metalurgija. To više nije igranje, jer kad vi bacite tu kompleksnu rudaču u vatru, negdje na 400 stupnjeva počinje arsen isparavati. Arsen se veže u vodiku, u zraku, u arsenovodik, smrtno otrovni plin. Vi možete uzeti žličicu arsena, progutati, imat ćete problema jedno-dva mjeseca, ali ćete preživjeti. Međutim, ako deset puta manje udahnete toga što izlazi van kao arsin, arsenovodik, onda ste mrtvi do kraja procesa. Naravno, sad su shvatili da proizvode... Prvi puta metal koji je uporaban, ima uporabnu vrijednost, više nije ukras. Sad s njima možete praviti bodeže, sjekire prave koje će koristiti se i noževe. E, nema još mačeva, ali dakle ovoj manje alatke koje možete koristiti, ali je problem, s druge strane, vrlo je opasno. Čovjek je, mogli bismo reći, najveća zvijer u životinja, u ovom životinskom svijetu. E, on će preživjeti sve, a za svoj osobni boljitak ulazi će čak i do do smrti. Međutim, naučio je zapravo u tom svom zanatu da kad počinje, naime kad isparava arsenovodik ne vidi se, ali se ima miris, ima intenzivni miris češnjaka. I taj intenzivni miris češnjaka se dakle može prepoznati i vi se morate maknuti u tom procesu, kad to malo polako nestane, vi možete se približiti vatri i ljevati i sve sigurno. Naravno, njušeći kad će biti i kad neće biti, vi polako u svoj organizam unosite arsen koji ne izlazi van iz tijela. Dakle, tu se taloži, nakon nekog vremena taj metalurg, koji je eto, sad gotovo siguran, ali opet nije do kraja siguran, počinje gubiti osjećaj u prstima. Nema osjećaja u prstima. Nakon izvjesnog vremena nema koordinaciju udova. I to se možda jako teško može primijetiti sa rukama, ali s nogama se vidi. Dakle, svi oni šepaju. Dakle, svi metalurzi u tim ranim vremenima, arsenske bronce, da tako kažem, ili arsenskog bakra, su morali nakon nekog vremena barem biti šepavi. naravno, oni su bili problemi imali hendikepi s rukama, ali se vidjelo da šepaju. Od tih vremena svi bogovi metalurgije šepaju. Naselja mirnih ratara razorili su nomadi koji su došli na konjima i kolima. Oni grade nova naselja, utvrđena uporišta poglavara, poput onoga nađenog u Ezerovu Bugarskoj, koje je izgrađeno od kamena, ili poput onoga u Vučedolu, koje je izgrađeno od drveta. U Vučedolu će metalurgija napraviti novi skok. Hromi kovači, čiji je simbol bila jarebica, ptica koja hramlje Proizvešće još tvrđi metal, govori profesor doktor Aleksandar Durman, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sad, u sljedeću rudaču koji su ušli, to je ono što danas eksploatiramo, to su takozvani halkopiriti. To je velika količina rudače, međutim malo bakra, jer tamo je bilo po 35-40% bakra u takvoj rudači, a ovdje ga ima 2-3-5%. Ovo nove novo rudač u halkopiritima. Tu je željezo dominira, ima ga 80-90% i ono malo bakra. Vi ste mogli vidjeti u toj rudači što je bakar, što je željezo, pa probate odvajati. Međutim, uvijek pomalo i skinete i željeza. Naravno, ne možete te male mikroskopske dijelove očistiti. I sad to bacite u vatru. Cijeli proces je takav da na 1100 stupnjeva će se otopiti bakar. Međutim, to više nije. Ona bronca, ona tvrdoća. To je ponovno bakar kao prije tisući i po godina. Sad su imali nevolju, da su dobili ponovno mekanu alatku, trebalo je nešto dodati. Oni su vjerojatno u tih tisuću i po godina shvatili što je Arsen, jer u Bosni imate i arsenske rudače recimo. Međutim, kako su znali da je opasna, oni su pokušavali nešto drugo dodati. I sad ono o čemu sam dosta pisao, to je zapravo da je vučadolska kultura koja je prva pravu broncu proizvela neg negdje oko 2700. prije Krista, ona je se spustila iz svog matičnog prostora Istočne Slavonije i Srijema u prostor Zapadne Srbije. Međutim, tamo imamo Kositra. I tamo imamo bakrene i kositrene rudnike jedno do drugih. I oni su krenuli jedno i drugo eksploatirati i dodali jedno drugome. Tako da u Europi u vreme vučadolske kulture i post vremena, imate prvu broncu, a drugi nema niko bronce. A ono što znamo, rudnike kositra imate na Kormolu, dakle na jugu Engleske i drugo je Afganistan, predaleko. Dakle Kako je moguće da neko stotinu i 50 ili 200 godina proizvodi broncu, a da zapravo nema sirovinu? Pa eto, ta sirovina je u tom dijelu prostora koji je vučadolska kultura spoznala, shvatila, spojila, tako da imate jedan lokalitet na jugu u Grčkoj, Sitagri se zove, koji je tipični vučadolska kuća je nađena sa keramikom bučodolskom, međutim ima i tri metaluške peće u jednoj je nađen tragovi metala, kad su analizirato to je prva bronca to je trenutno najstarija bronca na svijetu Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završat ćemo priču o drevnim kovačima i početcima metalurgije. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market. Tekst čitao Ivan Kojundić emisiju snimila Katarina Barišić, a u red je vodio Darijo Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.